Хотів забити, тут щось нашіптує гетьманові, але як його викрити, як довести Хмельницькому? Слухай, сказав поважно, коли маєш тільки підозру, мовчи до часу. Коли ж знаєш щось, кажи зразу. Тільки яка йому користь від замаху на тебе? Що, ти йому в борщ напудив чи що? Богун мовчав. Справді. Доказів справжніх іще нема. Якби взяти отого присадкуватого на тортури, може би і виказав. А коли ні, тоді що? Ні. Треба поки що мовчати і стежити. Гетьман з похмурим обличчям ходив по кімнаті. Міркував. Щось є між богуном і Забузьким. Здавна, здається, не ворогували. А тепер що так казав Забузький? Що Богун проти мене буріо козаків? Що в Білій церкві поголоски всякі пускав? А з гетьманства скинути нахвалявся? Можливо, це дуже можливо. А Богун про це звідкись довідався і тепер зводить на Забузького наклеп? Ні, це щось не так. Богун не такий. Розповісти йому зараз про все. Запитати одверто. «Ні, ще не час, але з Забузьким треба обережніше, а з Богуном невже правда, що він кривоноса на гетьманство провадить?» «На Забузького в мене велика підозра», – промовив Богун. «Доказів поки що мало, але я їх зберу швидко, буде на лиса-колиса», – додав він гостро і, не прощаючись, пішов геть. «Рано вранці». Ще сонце не сходило, рівнула в замку гармата. Задзвонили дзвони в усіх церквах. Довбищею вдарили в казани, весело почали вигравати сурми труби. Хмельницький рушив у похід. Першою йшла кімнота під полковником київським Михайлом Кричевським. Щось понад п'ять тисяч комонника, Всі як один козаки всі, як один, коні. Сині, червоні жупани, мов, квіти. Мовмак червоний, довгі верхи на козацьких смушевих високих шапках. А грізні чорні списи без прапорців. Цілий ліс непроглядних списів. А над ним прапори, наче крила червоних, малинових, блакитних птахів. Попереду кричевський на гнідому коні. Стронкою бадьоро йде баский кінь. З бадьоро сидить у сідлі сивовусий полковник, пильно поглядає вперед. На залиті сонцем лани, набитий шлях, поруч із ним полковий хорунжий з прапором, два осавули, писар сурмач. Трохи ззаду на чолі першої сотні сотник, за ним живими рівними хвилями козацькі лави. За київським полком – подільський, на чолі з богуном. Чегиринський, черкаський. Тут уже більше піхоти, але є й кінні сотні. Швидко і легко ступає піхота. Рівномірно, ритмічно хитаються рури мушкетів, що висять у козаків за плечима. Посереду артилерія під обозним чорнотою. Перед арматою на білім коні сам гетьман з генеральною старшиною. Хмельницького вбрання червоне в руці булава горить золотом. Над гетьманом бунчук і велика хоругла малинова. На ній сріблом гаптований архангел Михайло підняв меч у гору. Урочисто, поволі ступає кінь. Під Хмельницьким. Суворо і грізно дивиться гетьман уперед. Гуде шлях під важкими гарматами. Важко ступають сиві воли. Глибоко врізуються в землю колеса гарматних возів. Похитуються на передках гармаші. А далі за гарматами, за спежами, за гаківницями, за довгими колюбранами знову козацькі лави. Знов полки – Переяславський, Ніжинський, Гадяцький, Чернігівський. За ними довгі вози таборові, чумацькі мажі з рибою та всякою живністю, чабани з товаром. В полк Братславський, на чолі з Нечаєм. Риплять вози, ремигають воли, і ржуть коні. Розмірно і важко б'ють об твердий шлях копита. Глухо гуде земля. Немов коливаються разом з людьми, Возами, кіньми, спесами і стягами. А згори ясно світить ранкове липневе сонце. Високо-високо кружляють орли-чорнокрильці в прозорій блакиті. Весело богунові вигравати конем перед своїм полком. Тільки вчора обрано його за полковника на полковій раді. Тільки вчора, після бурхливих нарад, Хмельницький нарешті погодився вирушити, а здається, що полковникує Богун уже багато-багато днів. Здається, не сьогодні, а вже давно, дуже давно, почався цей похід. Здається, що були вже бої, перемоги і що не загрожує вже козацтву. Чорна сила польського війська. Здається, що немає і не буде ворога, якого б не подолало козацтво. Інколи, наче хмарка весняна, про думка про Оксану, про нерішучість Хмельницького, про темні заміри Семена Забузького. Про майне і згасне. Що там гадати? Що там тужити? Коли весело басує кінь, коли б буяє по жилах молода кров, коли бадьорою стрункою йдуть незліченні козацькі ряди. Ех, заспівати б тепер, каже богун приндякові, що йде поруч. І зразу ж, наче відчувши бугунове бажання, виїжджають вперед сурмачі, бандуристи й довбиші. Першу стиха. Потім усе голосніше рокочуть струни бандур, б'ють в летаври. Грізно гудуть казани, Тисячі голосів підхоплюють пісню-марш. Гей, не дивуйте, добрі люди, що Щойні повстало, Що за дашевим під сорокою, Множество ляхів пропало. Від сотні до сотні, Від полку до полку, лунає пісня, І ось все військо з захватом Підхопило її і не вже репіння возів, тупотіння волів ікони. і коней. І здається, що й продорожні верби, і широкі поля навколо співають і коливаються в такт пісні. Військо козацьке посувалося дуже поволі. Хмельницький не поспішав. Богун і Чорнота радили прискорити марш, об'єднатися з Кривоносом і ударити на поляків, не чекаючи татарської допомоги. Але переважна більшість погодилася з гетьманом переходити до рішучих дій лише після того, як надійде Орда. В останніх днях липня Хмельницький став табором на Гончарисі коло Янушполя в Верхів'ях Тетерева. Через кілька днів рушив під Остропіль, над Горішньою Случчю. Нарешті тільки на початку серпня став табір козацький під Маркушами коло Хмельника на Скаржинському полі. Щось коло п'яти миль на полудневий схід від Костянтинова. Тут приєдналися до Хмельницького перші загони кривоносівців, а трохи пізніше підійшов з Поділля з-під Кам'янця і сам Кривоніс а зустріч Хмельницького з кривоносом перетворилася на свято цілого війська. Кілька день гуляли і пили козаки. Лунали по табору вигуки і веселі пісні, дим від кострів уставав до неба чорними хмарами. Дисципліна почала помітно підупадати. Уже не завжди можна було відрізнити козаків від селян. Від посполитих, що поколачилися. А в загонах повстанців, що прийшли з Кривоносом, годі було дошукуватись якогось ладу. Вир безладної, щоденної, безперервної гулянки, здавалося, захопив усіх кривоносівців. Не було сотні, не було загону, де б не грали музики, не танцювали, не бавилися стрілянням з луків, мушкетів, самопалів витримана і дисциплінована кіннота полковника Морозенка була чи не єдиним винятком. Так само розгулялася, розходилася і більша частина тих, що прийшли з Хмельницьким. Бо гуд, що за час походу встиг дати своєму полкові добрий лад, тепер дуже боявся, що всю роботу доведеться починати наново. І справді тільки та частина полку, що складалася з старих запорожців та лейстровиків, трималося ще більш-менш пристойно. Те що вписалися до полку з ремісників, міщан та панських підданих, щастило поки що стримувати тільки дуже суворими карами. «Ой, що вони витворяють? Що ж вони витворяють, вражі сини?» – не раз похитував головою богун, помічаючи, як усе менше і менше людей його полку ставало щодня до військових вправ.